الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لتقياء المعباد بسم الله الرحمن الرحيم دسيرة سلسلة كلي دمعراج واقعاش د درس او کلاس کې د اسراء یعنی د مکی او بیت اللانا بیت المقدسا پورې د نبی رسول الله صلوات سفر چاغې د اسراوي دعی تفسیر چھو بید بیت المقدس نا اسمانو طرف تا سفر او دغل دا اخوال دیتا میراج ویلکی او د اسمانو سفر او د اسمانونو سیر چه کم نبی علیہ السلام کڑه ده کلچه نبی علیہ السلام و جبریل امین بیت المعدس دورسیل او علتا د آغزه معمولات و نفارش نو بیا جبریل امین نبی علیہ السلام اسمانونو طرف ترمن او نبی علیہ السلام فرمای چې جبرئیل ز دلاس نه اولی و سیرت ابن کثیر د ابو سعید خدری رضی الله تعالی او روایت را نقل کړي چې نبی علیہ السلام فرمای کله چې مون د بیت المقدس دا اغا تقریبنا فارغ شو نبیاء یو میراج اندر پایا رول لشوا چه دا سی خوبصورت شای ما چرتنو لیدلی لی خوبصورت اندر پایا او دا اغا اندر پایا را شی تا دا, دا مرک و وقت پیشکی یعنی دا ارواح هم پدی برخیش دا غیان درپای یو پوله دا چانده او بلد سونی دا دا جنت الفردوس نروللشوی و پدی کی زیب زی موتیان ملغلری پیللشوی خیو دست رب تی فرشتی روانی حقیقت الله کوي د من ایمان بس دا چې بس یو لخت ده کان دا الله لخت د بوخاري روایت کې او سردار راځي چې زف براق باندې سور کړي شوم عثمانونو تا بوتل شي نو دا روایت کې اندر پایا ورو ده بل کې براق نو ده ممکن نہ ولا ماوي کې دې شوم په دې بورات ناشته او غبرات بیا پري مېراج په دې اندر پایو په دې لفټ مغهره کې دنور د اعزاز خبره ورک ورک په وړاندې اندر پایو په خپل خو سره خطر دا سوک کوي خدای دې بورات ویو بیا دې پداره مېراج باندې خوږي نو دا نورم د اعزاز خبره بار صورت د بخاری رو آیت کی تفصیل لاسه ده چه نبی علیه السلام فرمائی ما یو سارویر آوسته شده که برا چه ده خچرنا کاماو ده خرنا غٹ سپین رنگیو یو قدم چې چه دلتا کیخونو بالقدم تا حد نظر جبریل امین ما توی پده سور شد د چې د سوور شومو آمانونه ته او آسمان تهرسشي اول سمان ته چ رس جیریلی امین اواز و و و بر آسمانون کې ګېټون دله د آسمانونه داسې کوړونه دي چر سړی دی زی راشي دله د جت نه برغیر د آسمانونه سوکلاان دی را کوزییرین نه شي او برسوو خ شي. با پیدا گیټونو دروازې دی دا ور نو جبریل امین. جبریل امین. دا حديث نه معلومه نو جې بيلي امين ور وخه आवाज ور ک نو تننن ورته आवाज او شوکه نو جبريل امين ور تاوي جبريل ام جبريل امين ور تاوي د سرسوګني وای محمد صلى الله عليه وسلم وې تور په سری او اور سله اله جبرئیل ورته او زور په سری غليشي او تر ټولو سم کيده بل کړه اجازه ته پیغمبر ورن کړل نو یې یاد دینه باد ور پلو شو او مات نبی رسول الله ای مرحبا ویل مرحبا خوشام دي یر خ آمد دے یعنی خمل مال دے. بارحال دروازه کلو شو مون نه نوټ اوپر دینه مالي ني چې بغیر اجازه سوپلی نشی جبريل جی راغلم د پوسکې نبی علی اسلام جبريل سره د بیا پوسکې سوګ د محمد علی سلام تور پسیلې گلی یعنی یعنی په خلو کونه راغله بدل تا عامو عوامو د کسی کسی مشورې درس کې تاسو بوري دی وی له ځان مورید مرشه یو کنه او چیرته پتاول کېږي دا وګړه واقعي ده کنه نو بس له ځان ور پسی ور پسی زړین اسمان کې ویرا لان نو نبی عليه السلام او جبريل عليه السلام تا دروازه بغیر اجازه نه کولا وی او لیسوان په تولی دروازې په خوله مخکره کولو شه سلوره ما اسمان ته ورسه نبي عليه السلام فرمای مونږه د دغه اجازه نه بعد دروازه کولو شوه اسمان دا نن نه وته نو اول ما یو څړیو لید په دې اولني اسمان اگر نه مرنګ دی رغو دو تقریبا شفت غزه شرعی دا لاس تر دي سنگل پوری چکم دے پوری مونږه او دس کلا سین پشپیت غزا خي طرف ته غس طرف ته معشومان ولاو ما جبريل نن تاسو کو چدا سو دے الله رب عزت دے پیغمبر دے برم معراج او سفر کې سبا دے انبیاء علی مسالم دا پیغمبر ملاقات لا او درولی دی یه راوستی آدم علیہ السلام ما تپوس گو صوب وی ماتا جیبریل امینوی چه حاغا ابو کا آدم دا دی پلار دی آدم علیہ السلام ان ریٹول پلار دی انسانیت او ما تیوی سلام پی واشاوا وی ما پی سلام واشاو نو یغمال جواب راکا او ما جواب کیوی وَعَلَيْكَ السَّلَامِ مَرْحَمًا بِعِبْنِ السَّالِحِ وَنَبِيِ السَّالِحِ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ خوش آمدید دیوئے دے نیک بچی و نیک پیغمبر عدم علیہ السلام خوزہ کب تے جند چلہ پاکتے محمد را روان دے گا نا عمدیاء علیہ السلام خوزہ دلا نا وہ مرحل بیاما چوکا آدم علی السلام کی طرف توغوری دی بچوتا نو خان دی خوشالیش گستر توغوری اوجاری نو تاسو موکو جبریل دا ولې او دا ری ویجه دتدا تبچو ارواح دی کیو گستر په دې خي تا د دثابهدار نیکان جنتیان بچیری نو چوغوري خوشاله شي او د بل طرف ته جهنميان دي نو چوغوري خپش پري بچو به هرحال د دې اسمان نبي مخه کبرم روان زم اسمان ته چورې شین نه تبيا حزم معمول جبريل امين بیا وروخه د دننه طرف نه आवाज راغې سوه کې دغه ته جواب کی وی جبرئیل ایم د سرسوعری وی محمد صلی الله علیه وسلم تور پس لی گئے شوی وی آو وی گټه کولو په مرحبا خوشاندی خ آمده مونږه دواړه د امسمان د بروخت دنج نو برکت او سرات دخل آزاد عیسی او یحیی علیه السلام هغه ولول دغوانه دترور ځامن ترور ځامن خدا شینه دی خدا یحیی علیه السلام مور او د مریم پرزیلانها مور د اخیان دی د عمران علیه السلام خدا او د زکریا علیه السلام خدا خو یان نو یحیی علیه السلام او مریم دا دا ترور بچي ترور یاته او یې علیہ السلام او یې حيال علیہ السلام ته د ترور بچي وایي یعنی د خپل د ترور زین ده خدادا مور د ترور لورواله نو د پاو سره ملوي وې ماتا جبريل علیہ السلام وې دا یحیا او عیسی علیہ السلام دراوته سلام وک ما سلام ما سلام وک وی جواب راک او او ما ماتا مرحبا وې اوې مرحبا به اخ الصلح والنبي صالح دا نیک روح او د نیک نبی له هر کلي دغلطه يحيى عليه السلام او عيسى عليه السلام چې موجود دي نو د يحيى عليه السلام دا ژوند دغلطه برزخي ژوند ده که کو دنیا په دې بار وفات کې نه د برزخ کے جون ژوند ملو دل. او د ایسا علیہ السلام جوند در غلط حقیقی جوند او خوال نه نده او خوال جسم سره در روح برخطه ده نبی علیہ السلام وی ما ایسا السلام در سولی د در قط ساره وی او غط ویختیو دیو دا سی لگ لگ رنگی سروالی تا مایلو سروالیو پا دی رنگ زکر د دا پلستین نه د دا شام پلستین خلق سرس پین او د ویختون دا سی دا قولی دا قولی دا سنیدہ دا سی دانا دانا نزی دا سی دا ویختون آغا دا قولی قطرے وی لگا سڑی اولان بی او لا سختی اوچ کړی نیو دا چې قطره په برتی یا را فروز او ډیر خاصتا او باوقار انسان ایشاده سره د جبر ملاقات نه بعد به موږ درم ام اسمان طرف تروایو جبر حزې معمول بیا ور وخلل د نن مغشه आवाज شېره سو کې جبريلم سو بده سره دی محمد عليه السلام تو ور په سری کې له شې ورقلو شوئی مرحبای دی رازہ پا دی درم اسمان کی میں یوسف علیہ السلام علی ما تا جبرین ہوئے دا یوسف السلام سلام پیوک ما تا سلام ہوئے اغمال جواب راک و ما مرحبا ہوئے ما چھو قتل فا ازا قد او تیا شکر الحسن اچھو موقع دا. دلته <الدل> دل دنیا نیم حسین ورکړشه د ښه پیغمبر یوسف علیه السلام قران دا حسین تذکرہ کوي نو نیم حسین دا حسین چې نیم کې نو نیمه غله مې راوداني نور خلقته ملایم بارحال بیا د دنیا برا سر اسمان طرف تر تر وان بیا جبريل حسبی معمول دروازه کلاول او غسل تاسو <تصف> اوسو سو کې باب ورک د سره سوغ دے محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم توور په لیګلې شو وی آو مونږ ته مرحبا وې مشور کولو چې سلور مسمان تعالی دن شې نو التا ادریس علیه السلام مولی جبريل یې مين را تا وې د ادریس علیه السلام له سلام په او ماپه شرامو کا جواب را کومرحبا وې بیا په انځه مسمان تعالی حث معمول د دروازې خبروم د څنګه چوا او الت بدی بینزم اسمان کې هارون عليه السلام مونږ غلي هارون عليه السلام ماته جبريل امينو اېدا هارون عليه السلام دې سلام په هواه ما سلام واچو او په جواب راځه مرحبا یو له دې مخ کې مونږ لا وښ په غو اسمان حسب ما مول اغلتم دروازه سره ومغا كلام خبره اترې وشو و ایجادت دروازه کولوش و منگا ننوه تود نو دقل تا پا دشپگم اسمان کې موسی علیه سلام اولیدهش موسی علیه سلام با تا جیبریل امینوه دا موسی علیه سلام سلام پی واشد ما سلام واشو اگه جواب راک او مرحبه ما تاوه موسی علیه سلام دقل تاولیدهش بیا موږ وم اسمان دلا وم اسمان کې خاص معمول دروازه سر ومغه دوا تر افین کلام خبره عش په اجازه چې دروازه کولو شون الدا ابراهیم علیہ السلام علی دیش. ابراهیم علیہ السلام لیدل شي جبريل یمین ما د وی دا ابراهیم السلام د سلام په واج ما سلاموا چو وغی جواب را که مرحوی دا انبیاء علیہ السلام بدی طریقه برا اسمانونو کې گویا که دا نبیاء علیہ السلام استقبال تولاو دا طول نو دا باز دیو جنو علماء وی وی نبیاء علیہ السلام سر چه اسمانونو که ملاقات د کوم انبیاء علیہ السلام شوی نو دا غیر پا ربیاء و قائده جوڑا کڑی دا دا خروفو نظمون بدی دینی کتابونو کے انونو کدا سی حروف تحجیر ایوزے کہنے یو قائدہ جوڑے فقہ کدا سیشتا صرف کی کدا سیشتا حروف اولا طلبہ چکمنا سی عیدہ پا رہے ہیں حروف زواید حروف زایدہ چویرکی عیدہ پا رہے ہیں حروف انہیو جملہ یا کلمہ جوڑے کڑی نو دقا سی تا انبیاء المسلام کم و نداقید اپاره یو قائده دا حروفو جوڑکڑے را اگردان اعیاهما دا اعیاهما قائده دا جس اعیا حمزا آدم علیه سلام عین عیسیٰ علیه سلام یا یحیل علیه سلام و یوسف علیه سلام بیا حاد دو چشم حار حارون علیه سلام مم موسیٰ علیه سلام بیا ا ل ف د حمزه ابراهيم عليه ترکیب باندې د امبيه له سلام ملاقات د نبی عليه الصلاه والسلام سره شې د موسی عليه السلام باركي راضي حديث نبي عليه السلام وي موليد غنمرنجه سړیو اوګو دوناره او وخپ کې ډیر نو نه ډیر وخې نډک نو او د شیخ قاريده له ک سړي چک واري کلا خسینا سرے شوند دا سوئیسی کانتا غصغنت حالت او اخو جلالی پیغمبر نروغو غصغ ویختی بلکل گربتیو دا سی توشیو لکا دا حبش و پشان دا حبش دا ویختی نی نو موسیٰ السلام می دغسی حالت کیو او دا شپگم اسمان کیو وی زچ کلا خددا سی ور تیر شم نو موسیٰ علیہ السلام دا علیک سریک نباد او جڑ لی چو تیر شم نو ور تویلو چو ولی نو موسیٰ علیہ السلام وی اب کی لئن غلاما بوع سبادی يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ, يدخل من أُمَّتِي د دې نو جوان د وجه نبی عليه السلام شو ورځي زمانه بعد پیغمبر شو دې زمانه باد راغله خدته امت په ډېر زی جنت تو زماب کمسي په دې او چاړي نو دې امت سره رب کو سمو پیغمبر سره خدای په خپل مطلق ارمان افسوس وکړه شو را پکار چې زموږ ماته ډېر جنت ته تلوي نو ارمن خو وردا د دې عمر د فزیلت چې نو مکینې او متونو نه دا عمر ډېر دی جنت ته نوت زکدا خیر او مت په دې کې الله خیر خير او بنی سویل کې د دې عمر په نسبت خیر کم دی نو زکاو ایزام د دې ماته نبی عليه السلام بیا چې و م آسمان کې ابراهيم عليه السلام سره مل شوې نو نبی علیہ السلام داغا هم شکل او قلیہ خولے دے وی اشبہ الناس بے صاحبے کم اگرائیم علیہ السلام اصطاق د صاحب ہوندے دے یعنی دے نبی علیہ السلام پشن دا غصر سے اور یہ روایت کے داس رازی چھے دا آدم علیہ السلام پشننو گدے اور یہ روایت کے رازی شیخ جلیر محیبن بڑاو خود دیر بارو و ابراهيم عليه السلام, علیہ السلام. علیہ السلام خو و إذ جو سر معراج کې ميلوشم نو ماته وې ا محمد صلى الله عليه وسلم زماده طرف نخلو مت سلام وای چې به خبر راغانه ابراهيم عليه السلام په موسی سلام اچولې سلام دی وایا او ورته وایا چې دا جنت ډېر مزیدار او کولې زیات پاکه ودا غره یو شړ میدان ده او پدی کې کوموټی کرے کنه ځان لا باندې کوي نو سبحان الله والحمد ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات ونیږي او باندې ن کلمات وايي چې جناتماباج <تصفح> برحال دینه پس د ومر اسمان ته نو بیا جبريل امين دی وم اسمان کی برا وم اسمان نفس برا دا سی صدرت المنتحا ور تاوی اگه صدرت المنتحا تے عربی کی بیر تاوی او منتحا منا ده مخلوق انتحا چی دقل تبیا اختتام ده مخلوق لے نشی نا اخیریس کاب ده مخلوق فریشتي جبريل امين د دينا خواني شتله بلک لا یجاوزها علم و عالم دا یعلم علم دا غنه برکارنه کوي بندگان عمل تني شوات دا عرش قرب او دا انتها دا دا الله د عرش نشي کوم حکمن صادرې نو فرشته بز دغه زیک اخلي دی نه برانشي دغه زیا نه بزی لوحه دا احکام علی اولاند بیا زمک عثمانونو کے ناتسکی گویا کتا سو آیا چه دا صدرت المنتحان بر بیا ممنوع علاقہ دا دا سو گتلی چرتا چونیوی دا خوج و غیر زیر لکری ممنوع علاقہ بس مخت بنا راز ہے نو دغل تا انسان پیرے فرشتا برا نشفلے نبی علیہ السلام فرمائی چه دگا صدرت المنتحہ دا بیر اونا دا مولی دا, دا چه دا حجر علاقه د منگو غنتی یو یو بیرا دا منگی امرا بیر دونا غطا او پان دونا غطی بی که ازان سیل ده لکه دا تی غوینا اغوگونا دا تی دا غوگ امرا یو یو بې ری باندې شوړې دنیا کیا. او الله رب العزت پټیوونه باندې دا سې چمات رنگ برنګي او خایس اچوليو چې نبي در سلامي فغشیها الوانن ما ادري ما ہیا. ما ادري ما هي فغشیه ما ادري ما ہیا. داستی کسما کسم رنگونه حسن چودشه و شما تا پتن لگی چی دیسه حقیقت برد سنگا رنگونه و سنگا خواهیسه او دسترو سپینو زرو رنگونه او یو روایت که رازی فراش و زحب دسترو زرو پتنگانو پشن داستی رنگبرنگی و فرشتی و دارنگ پتنگانو دسترو زرو اپی گرزیدن را گرزیدن حجیب حسن نید نبی علیہ السلام خبلا داغی دا حسن بیانو لنا عجز. نبی علیہ السلام و ایزا دا طاقت نلرم چې داغی حسن او داغی جمال بیان کم چه اللہ سون حسن لور کرد او داغی زیر بارحال بیا نبی علیہ السلام فرمی دا صدرت المنتحا چې نور راځي دا, دا مېراج پښپا نو د سدرۃ المنتحا د دیو نه د دی بهنا یو سلو نهرون روان نهران ظاهران و نهران باطنان دو ظاهيري نهرونو دو باطینو باطين نهرونه د جنت تیلو صدرت المنتحانا بیخ نروتی دی و جنت تتلی او دون احرون ظاہری یو نیل دی و بل دی. نیل و فراد دنیا کی نیل مصر کے دی و فراد عراق کے دی دا دون احرون سلورت دی, دی دو ظاہری دی دو دنیا و آراد. دو باتینی دی جنت تتلی دا جنت او غسیلن لیکن د دنیا دا نو دا مطلب نده چو سداغا سدت المنتحانا چرت پناوه کی نیرونو دا کشوی دلتا تی نیلو فرات جوڑ شوی ده هرانگه چی سڑیو گوری نو فرات و د دیگر غرونو دا سر روان شوی ده دا فریقی رو غرونو نا نیل روان شوی ده اخوا بحری روم بحری متوسط تاور او د ایران فرات او دجله چې دیګه د عراقا نوګه دا کوېستانه ارارات د ترک و غیره هغه ته رفو نو روان شي او دې طرف ته خریج فارس کې ور دي دلی نه مرکز او انتها محروماله خدای نبی عليه السلام یې او تمثيل پېش کړي د دا دنیا دانه په نور نو په حقیقت نبی خدای تمثيل له د نبی علیہ السلام کا خدا چې ستاسو نبوت او است او متبا د غ زین او دارا دنیله وړه د پیغمبر umat راشي پیغمبر په پیغمبري فرش برحال دا خدای نبی علیہ السلام کله سفر کې صدراۃ المنتها دغی والی سره سہالات خواز کوثر هم دغه دلیل دلی شهادت انس رضی الله خو روایت ابن ابي حاتم نقل کړي ده چې د ابراهيم عليه السلام د ملاقات نه بعد په ووم اسمان کې دووم اسمان بر بلای ترطا بلای ترطا بوت له شو اول ته یو نهر تو رسیدي چې دا هغه حالت داري چې دا یو او دو او ذابر جادو دا کمتی کانی بیاله التپرتی شین رنگ که خیستا مارغان التناسی جیبریل امین راتوی دا خوز کاؤسر ده ستارب تاله در او بیا وی پده بانده دا چانده و دا سونه نوخیم او پسین یا پا دریاب یا خوز وغیره کلانده کانی کن نو دتغی خوزه کاسر لانده سنگریزه او کانی ده یاپوتو ده زمروتو او او د ده پایو پشاند سپینه وی مایی علوخی که تراواغ است او مسکلی نبی علیه السلام بای وی ده شاکون از او د مشک و غنته مسکنی مشک ده ایغنته خوشبوداره دقا خوز که سرم دقل تیدی دلشه بیاد باد بیت المامور میولی فو وم اسمان دادا فرشتو قبلر در دی کتابونو وم اسمان ذکر کرده دارن علماء اول اسمان کم بوئی که اول اسمان که دی بیت المامور برحق دادی وم اسمان پا تذکره که وی دادا دا فرشتو کعبده کیبلہ د دی خانه قابی پشيف کې بر او دغلطه روزانا 70000 فرشتي رازي او د دغه بیت المامور نه تواف طواف کوي انس زیلان هوید مسلم روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایي و ما اسمان کې ابراهيم عليه السلام میول چې بیت المامور ته ډډه والی وا او بیت المامور نروزانا او بیا زر فرشتا کلی عبادت کے یو بیا روزی خو بیا تر قیامت پوری د در فرشتو بیا نمبر نرائی فرشتی سن رڈی گی اللہ سنو مخلوق علومی گی چھو در فرشتو تعداد دیر گاند قرآن کیا اللہ فرمائی ما یعلم جنود ربکا اللہ هو صرف د فرشتو تعداد البتدا حم ردیو حدیث نہ ماډوی موسی علیہ السلام ته پوس کړه الله دې اسمانونو کې بر اسوب دي الله رب عزت تو فرمایل ملائکه نو موسی علیہ السلام ورته کم هم یا رب اے رب د دې تعداد سمره الله رب عزت ورتوې اسنا اشرا سبتن سبت اسباد اصباده اوماما قبيله تو دو نس قبيله او دو لس سبتن يا فرشتي نبيان موسی عليه سلام ته پوڅو کوم عذاب کوم عذاب کوم په هر قبيله کې څومره تعداد فرشتي دي نو ی اللہ رب عزت را تو اللہ رب دې عزت ور تو فرمایې عدد ットرا د زمکه د خاور او د ذراته پيو سبد او پيو کبله کې فادولس ابایل لیک نه پيو کبله کې دو ندی لقد زمکه ذرات او خاور نجدولس کې وسم ری نو در زمان که خور وزارات شمیره لکی نو چه دون اڈیر فرشتی نو چې روزانه آویا زارا تواب کوي نو سبه تر قیامت نمبر رای شد نو بیت المامور میوی اولی نبی علیہ السلام فرمائی دیاوی دقی زیکی دی وام اسمان که او بالمقام تا بوت لی شم مقام تا صریف الاقلام وی ما صریف الاقلام وارید صریف الاقلام ستا وید علم چکل لیکل کئی نا نا نا. اپا نو کی کنه دا وس قلمونه نه دا پینو نه په قواني قلمونه واغه غواله سو دا وځه ان لو نه واله هغه ا یا کاغذ باندې را لیکيږي نو دا څه کرونته کوي نو دا قلمونه دا قرار مې وره د لیکلو دا غزې چې فرشتي امور الهيہ او احکام د لوح محفوظ نه لیکو نقل کیه کمرونه چورته ملایي ابن عباس رضی الله عنہی نبی علیہ السلام فرمای چې جبرئیل بیا د بلند مقام ته بوتلم الکمی د قلم ورو د لیکلو आवाज غوهر ماته د فرشتو قلمونه لیکل کېدل او د الله ترحمت او عارض ملاییدل احکامات ملاییدل د لوح محفوظ نه ویله گیاو املایي دغه سي بیا بل مقام چاہے مقام د قوسین وي مقام د قوسین نبی عليه السلام فرمای بل دې مقامې شریف بیا روان شم داسې حجابات پردې اگر پردین تیقولی روانو تر دې چې د الله بارګات او رشید جبرئیل امین لاندې پاتش هغه ته اجازه ملونش انس رضی الله وروایت ده چې نبی علیہ السلام فرمای ما یو عظیم شان نور لی بیا الله رب دې ذات ما توحی وکړه بلا واسطه چې قران کې د یو تفسیر مطابق ذکر ده ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى یو ترجمه تفسير دارا چې دا الله رب العزه او د نبی عليه السلام نزدیکات او الله د نبی عليه السلام ته وحيو او دین له کې دام دی چې ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى دیسې په ریته جبريلو نبی عليه السلام په هغه موه کې راځي دیسې ترتل منتہا سره د مقاتل روایت ده, ده. چې نبی سلام وایي چې جبرئیل امین د غزه تبوت لوم سیدا تر منتها نو تقل تابع ډېر له پردهوی د نور برات جبرین ما توه ای محمد صلی الله علیه وسلم تمخیزات او ای د سودر یو تختر اوسته چې د جنت یو در ایخن و قالین که خور شویق فا تخت زروان شو جبریل در شاعتنا ما تا عواز راک اے محمد صلی الله علیہ وسلم دا اللہ تعریف کوا حمد و سنا وایا د الله حکم تا وگی دا اطاعت کوا وی بس ما دا تعریف شو رو کن او رسیدہ دویم روایت کی رازی جبریل دا امین دا غزے کی روکوش نبی علیه السلام <سؤال> وی ما ورتوی چه د دا مرگری مرگردی دی پری خواهده یعنی ما سر مخت نزیده وی جیبریلی امین را توی که دې دی یو قدم مخت کی گم نفر زما وزر سوزی نور نشمشن مخت زما نی جادشت و نتگ نکی ندا دا نبی علیه السلام مقام دلوی چکم دا که دا فرشتو سفر رفتار اودری گی نو نبی علیہ السلام بی اممہ که نوان نو نبی علیہ السلام دقا وقتی جبریل امین تاوی خنو تقو ایسار شوی سوال ویچی چې الله کم ستا دا پار وی جبریل امین دا تی چاوی او سوالی مین دا اللہ تا دا سوالو کا زمان دا خواهش دے چې د قیامت تورد په پول سراد واندے ستا امت کل تیریږي نو چه علمات اجازتو کی چه زستا امت تخبل وازار اخوارے گا سونا بی خبراتا چه دید پل سرات نه پرو نزید نو نبی علیہ السلام او دیپا دی پل سرات مانده تیرش زوی چه کل اورا سیدم اللہ رب العزت سرات ملاقا کو نو یا اللہ رب العزت رانا اپوسو کو چې جبریل سزروعت و حاجت و سوابی نواتے یا اللہ تخبره. وی الله پاکوي چې زه د جبرائيل درخواست قبول شي خدا به شرف استاد ومت هغه خلک چې تاسو سره محبتي او ستائت بها کوي ابو جبرائيل په وځرو بچي د پولیسي راتنه په بروسین بارحال نبی عليه السلام بیا دغه کې ده الله رب ال عزت سره د عرش کې ملاقات شي دا ملاقات څنګه نو دا حدیث نه بس او قران نه چسمالو نه هغه دا چې نبی علیہ السلام فرمای شي الله رب ال عزت ما ترانیز دې او ز یزان ترانیز دې او په بازار روایت کرا دي ادنو مني ما ترانیز دې او حدیثه اسرا کې وسردان فازي بخاري مسلم ودنا للجباري رب العزه يعني الله رب العز تنبيي عليه السلام ورن ديشو خبره اتريو خدا نس دې کډ دا د متشابهاتونه دي حقیقت دے نور الله تعالی دی د الله رب العزه او د نبی عليه السلام ملاقات شوه او په یو تفسیر سره دا آیات ثم دنا فتدل فكان قبا قوسين او ادنا نو فاوھا الی عبدہ ما اوھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت پس پرونه دیلی دل आदर्श بدی کې دا علما او د اقوال فصیف لاره چینه دیلی دل ځکه نبی علیہ السلام بشر انسان دی او په دنیاوی سترګو کې دا طاقت نشته چې د الله بیدار وګړی شي آخرت کې جنت کے ودا طاقت انسان مسلمان جنتی ته ملایي دی دیو جناب بزرغفارین د اعلانو نبی عليه السلام نا تقوس کړي یا رسول الله تعالی دې دلې نو نبی عليه السلام وی نور اننا اراه او نور دې نو ما بسې دې یعنی د اګي دې دلو زما طاقت نه مسلم حدیث امام نوویہ دا تو چی و کومکړلا دا الله زما ترمن ز نور معنی واقع شوو د نور پردیونه مال نه دی او یو حدیث کې راځي حجابه نور دا لا پردی هم نور دی دا نور پردی دی دا الله او د مسلم حدیث کې ورته راځي لو کاشفه لا احرقت صبحات وجهي ما انتهى الاله بصروا من خلقه کثرت دغه نور پر دې منځ نه لريشي نو د الله رب العزت نظر چې په مخلوق کې پچام لګي نو د الله د مخ چې څنګه الله شان سره مناسب دی وجه هغه په لوشي باندې مخلوق اوس پځي د طاقت نه لګي د کپراني پاک د منځاله سلام واقعي سورته عراب کې ذکر لري کی موسیٰ علیہ السلام پا کوئی تور کی دا اللہ رب العزت سرہم کلانیو شوا نو پتا ہم کلامیں که داگه شوق او محبت دا چیزا اللوینم نوے اللہ تمہتا زانو خوایا اللہ رب العزت و طویبو کنا تمہنیشی لیدے دنیا دا سیوکا لیکن انزور ال جبل دی غرط لگو گو را فینستقر مکانون افصوفا ترین کتزماد تجلیات و طاقت اولر علی شوک نثواب بیا زمادت تجلیات طاقت اول رلیش الله ربلی ز چغرته تجلیو برا نو غار زرا شو خر موسی سائقا موسی علیہ السلام د هیبت د وجه را پری وته به وشش او چیکله وش کرا نه نوې چې بس زپدې یقین ته ور رسیدم چې الله دنیا کې تری دل کېږي نه نو به حال دې پنځه سره د نبی عليه صلوات و سلام بر معراج کې د سطرۃ المنتهى نامه کې او ال طبيا د الله رب دې زسر ملاقات نور بیا په دې معراج واقعې س احوال نور تیر شوي س واقعيات راغلي د جنت جهنم کم لیدل شیری ال واقعات جنتیان لیدل شیوی جهنميان لیدل شیوی او غیره ما ان شاء الله ذا بالا بل زروائي قولي هذا است